Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo na litukuzwe milele. Karibu sana tena rafiki mpendwa katika kipindi cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi. Ninamtukuza Mungu asemaye na maisha yetu kwa neno lake na kwa ushuhuda wa Roho Mtakatifu aishie ndani yetu. Hata katika tafakari ya wiki hii yenye kichwa kinachosema nimekubariki nawe uwe baraka. Ninaamini Bwana amesema na maisha ya kila mmoja aliyokusudiwa Kulisikia neno hili. Na kama Bwana alivyo sema kwa kinywa cha nabii Isaya, neno lake litokalo katika kinywa chake halitamrudia bure bali litatimiza mapenzi yake, nalo litafanikiwa katika mambo yale aliyolituma. Neno la Mungu litokalo katika kinywa chake halitamrudia bure bali litatimiza mapenzi yake, nalo litafanikiwa katika mambo yale aliyolituma. Imeandikwa hivyo katika unabii wa Isaya sura ya 55 na mstari wa kumi na moja. Jina la Bwana nalitukuzwe milele Leo tunaendelea na sehemu ya nne ya tafakari hii inayosema nimekubariki nawe uwe baraka Tafakari iliyotangulia ilituambia Mungu haangalii wingi wa mali anazojilimbekezia mtu Mungu anaangalia jinsi mtu huyo anavyotumia mali zake kuyagusa maisha ya watu wengine na kufanyika baraka. Mungu haangali wingi wa mali anazojilimbikezia mtu. Mungu anaangalia jinsi mtu huyo anavyotumia mali zake kuyagusa maisha ya watu wengine na kufanyika baraka. Tuliambiwa ni muhimu kila mmoja wetu kujitathmini mwenyewe kila siku kwa kujihoji, ni kwa jinsi gani nimefanyika baraka kwa kuyagusa maisha ya mtu au ya watu wengine? Ni muhimu kila mmoja wetu kujitathmini mwenyewe kila siku kwa kujihoji ni kwa jinsi gani nimefanyika baraka kwa kuyagusa maisha ya mtu au watu wengine. Ni muhimu kufahamu kwamba kuyagusa maisha ya mtu wengine sio lazima iwe ni kwa fedha na vitu vya gharama. Kuyagusa maisha ya mtu ya mtu au watu wengine sio lazima iwe ni kwa fedha na vitu vya gharama. Tunaweza kuagusa wengine kwa maneno ya kuatia moyo, kwa kuwaombea, kwa kuwashauri na kwa kuwasaidia kwa nguvu za mikono yetu. Sio lazima iwe kwa fedha na vitu vya gharama. Tunaweza kuugusa wengine kwa maneno ya kuatia moyo, kwa kuwaombea, kwa kuwashauri na kwa kuwasaidia kwa nguvu za mikono yetu. Anachotaka Mungu ni sisi tutumie vile alivyotubariki navyo kuwabariki wengine. Tutumie vile alivyo tubariki navyo Bwana kuwabarki wengine Yesu katika mafundisho yake alituonya akasema Jilindeni na choyo maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyonavyo Jilindeni na choyo maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyonavyo Katika hili Bwana alitaka tuelewe jinsi ambavyo Uhai wetu hauko mkononi mwetu wala katika wingi wa mali tunazojilimbikizia. Uhai wetu hauko mkononi mwetu wala hauko katika wingi wa mali tunazojilimbikizia. Alisema ni bora tukajifunza kujitajirisha kwa Mungu kwa kujitoa kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya watu wake. Yesu alisema ni bora tukajifunza kujitajirisha kwa Mungu kwa kujitoa kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya watu wengine. Imeandikwa katika injili ya Luka sura ya 12, nitasoma mstari wa 15 hadi na moja. Luka 12:15 hadi na moja Akawaambia, "Angalieni, jilindeni na choyo, maana uzima wa mtu haumw katika wingi wa vitu vyake alivyonavyo." Akawaambia mithali akisema, "Shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana akaanza kuaza moyoni mwake akisema nifanyeje maana sina pakuyaweka akiba mavuno yangu. nifanyeje maana sina pakuyaweka akiba mavuno yangu, akasema nitafanya hivi nitazivunja gala zangu nijenge nyingine kubwa zaidi na umo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu kisha nitajaambia e nafsi yangu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 ndivyo alivyo mtu ajiwekeaye nafsi yake akiba asijitajirishe kwa Mungu ndivyo alivyo mtu ajiwekeaye nafsi yake akiba asijitajirishe kwa Mungu rafiki mpendwa ni muhimu kufahamu kwamba Bwana Yesu hakusema ni vibaya kujiwekea akiba anachosema ni tujilinde na choyo tujiepushe na tabia ya kuabudu mali Tujifunze kumwamini Mungu na kumtumikia kwa mali zetu. Katika Injili ya Luka sura ya mbili mstari wa 33 na 34, Luka na 34 Yesu alisema, Viuzeni mlivyonavyo mtoe sadaka. Jifanyeni mifuko isiyochakaa, akiba isiyopungua pungua katika mbingu, mahali pasipokaribia mwivi wala nondo haharibu. Kwa kwazina yenu ilipo ndipo utakapokuwapo na mioyo yenu viuzeni mlivyonavyo mtoe sadaka jifanyeni mifuko isiyochakaa chakaa akiba isiyopungua katika mbingu mahali pasipokaribia mwivi wala nondo haharibu kwa kwa hazina yenu ilipo ndipo utakapokuwapo na mioyo yenu rafiki mpendwa kuwa baraka ni kuwa mkarimu kwa watu wengine kujifanyia hazina mbinguni ni kuwa baraka kwa watu wengine. Tumeambiwa katika Mithali sura ya moja mstari wa 24 25 nitasoma na mstari wa 28. Mithali 11 24 25 na 28. Kuna mtu atoe kwa ukarimu hata hivyo hupata zaidi. Mwingine huzuia lakini huwa maskini. Kuna mtu atoaye kwa ukarimu hata hivyo hupata zaidi mwingine huzuia lakini huwa maskini Mtu mkarimu atastawi yeye awaburudishaye wengine ataburudishwa mwenyewe Yoyote ategemeae utajiri wake ataanguka bali mwenye haki atastawi kama janibichi Yeyote ategemee utajiri wake ataanguka bali mwenye haki atastawi kama jani bichi tuombe baba katika jina la Yesu Kristo pokea sifa na shukurani za mioyo yetu kwa jinsi ulivyomwema na mwaminifu kwa ahadi zako asante kwa kutulinda na kututunza kwa wingi wa ukarimu wako asante kwa neema uliotujalia ya kukuamini wewe na nguvu zako kwa jina la Yesu Kristo Tumekona bwana ukitupigania na kututetea Tumekuona Bwana ukijionyesha mwenye nguvu katikati ya maisha yetu. Tumekuona Bwana ukituponya na kutuweka huru mbali na vifungo vya giza. Tumekuona Bwana ukituangazia nuru ya uso wako na kutufadhili. Asante kwa kwa hata katikati ya dhoruba. Tumekuona wewe mtuliza dhoruba ukitutendea kwa upendo wako. Tunakushukuru kwa kuwa umetukubali katika ufahame wako, ukatupa jina lako Yesu liwe ngome yetu. Asante kwa kuwa kwa jina hilo kila goti linapigwa na kila ulimi unaapa ya kwa wewe ni Bwana. Nasi tuna ujasiri na nguvu kwa kwa tunalo jina lako jina kuu lipitalo majina yote. Tunakuomba utusaidie tuweze kukutumikia kwa baraka ulizotubariki e Bwana. Tupe neema ya kukutumikia kwa neno na tendo. Tokoe e Yesu na roho ya choyo ukatujaze roho yako ya ukarimu. Tukafurahi kukutumikia wewe kwa vyote ulivyotupa. Roho Mtakatifu, tunakuomba utufundishe maana hasa ya kujitajirisha kwa Mungu. Tuweze kuweka hazina zetu kwako Bwana, ili na mioyo yetu ikapate kuwapo hapo ulipo wewe. Tusaidie e Roho Mtakatifu, tuweze kujitoa sisi na vyote tulivyo navyo kwa sadaka kwa Bwana. Tunakushukuru Mungu kwa kwa katika kukuamini na kukutegemea wewe hatu pungukiwa na kitu. Asante kwa kuwa maisha yetu yako mkononi mwako. Nasi tunaamini na tunajua tunalindwa na nguvu zako Mungu mkuu na baba yetu wa mbinguni. Tunakushukuru Bwana kwa kuwa ni wewe tu utupae sisi kwa salama. Utukufu na heshima na uweza na mamlaka na nguvu. Vyote ni vyako Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu kundi silo. Leo ni tarehe 2 Novemba, mwaka wa 2023. Na na Rafiki mpendwa, kuwa baraka ni kuwa mkarimu kwa wengine. Kuwa baraka ni kuwa mkarimu kwa wengine. Tujilinde na choyo. Tujiepushe na tabia ya kuabudu mali. Tujifunze kumwamini Mungu na kumtumikia. Kwa vyote alivyo kwavyo. Mungu akubariki iwe siku njema. Damu ya Yesu Kristo yetuneneayo mema, ikaendelee kutunenea mema kinyume cha mabaya yote. Amen.